Нанті, я ще не звик, але ти вір мені. Я буду тобі щирим другом, найщирішим. Частина друга — катастрофа, промінь далекого світу. І чого б я ото шастав по ночі, озвався сіний батько щось майструючи. Як вовкулака, кулака бродиш у хащі. Може, зурочила тебе та відьма лісова, «Може, вона з іншого світу», – випалив хлопець, – «з далекої зірки якоїсь». «От такої», – засміявся батько, – добалакався. «Ет», – махнув рукою Славкос, пересердя, прямуючи на двір. «Люди в космос літають, а ви наче в кам'яному віці. Я йду в клуню спати, мені зранку до школи». «Іди, іди», – сказав батько невдоволено. «Та дивись мені». Славко худенько виліз на сіно, ліг горілиць, картав сам себе за те, що почав сперечатися з батьком. Не стримався, розміняв таємницю на пусту суперечку. Хіба можна сперечатися про казку? Краще дружити з нею. Хай вона відкриє йому віконечко у свій дивовижний світ. А потім, потім можна буде показати його іншим. Ліні хлопцям Максиму Івановичу. Жаль, що не можна просто. Піти б до кожного, привітатися, сказати, «Ось, прийміть гостя, ця дівчина з далекої зірки». І люди всі кидаються на зустріч, вітають, показують все своє найкраще, співають пісень. Справжнє свято. У мрії гарно, а в житті не повірять. Я бачу Максиму Івановичу сказати. Він знайомий з багатьма ученими, Порадить, що то як. Чому він одразу так не вирішив? Треба сказати Каті, що вона відповість на це. Зорі мрехтяті ласкаво, вітер співає пісню понад дахом. І весело Славкові, і летить він у далечінь, вільний, безжурний, знаючи, що його чекає чарівна стежина, не розгаданої ніким таємниці. О шостій ранку Славков був уже біля хатини лісника. На ганку сиділа Катя, милувалася ніжно-рожевим обрієм, що пламенів над стіною синього лісу. Баба-одарка стояла поруч, торкалася висхлою рукою допишної золотої коси дівчинки, вдоволено цмокала. — Як королівна! — вихваляла баба. — Де вона таке взялося? — Гарне та розкішне! Мов, Янголиня, залишайся, дочка, у мене жити. Та не рік чи два на все життя. Де ти знайдеш краще місце, як у мене? Катя слухала бабині монологи, ласкаво кивала. Підвівши голову, побачив хлопця. Підхопилася зганку. Прийшов таки. А хіба я міг не прийти? Щасливо, осміхаючись, тихо запитав її Славко. Тоді ходімо в ліс. Погуляємо. А снідати, озвалася баба Одарка. Ти ж мо й не їли нічого сьогодні. Бачу, не варите, не готуєте, ні ти, ні бабуся твоя. Як же так можна? І вклякнеш з голоду. Не турбуйся, бабусю, лагідно мовила Каті. Я не голодна. Вона взяла Славка за руку, глянула в очі. Були й неприємності. Що мені до того? запаленів він. Я бачу тебе і мені гарно. Вона поблідла, але в очах їй спалахнули сині іскри, на вустах з'явилася щаслива посмішка. Ти думав про мене? Всю ніч. Нам так багато треба з тобою поговорити. Може, і не багато, загадково сказала дівчина. Зайві слова віддаляють від правд, від розуміння. І головне, приходить у мовчанні, у тиші. Ходімо до лісу. «А де ж бабуся?» – запитав Славко, коли вони вийшли на стежку між високими соснами. «Там, у хаті», – неохоче відповіла Кать. «Вона зараз квіткою стала, як я вчора». «Навіщо так?» – вражено запитав хлопець. «Ми повинні частину життя на землі бути такими, як там, у себе, як ваші водолази. Скільки б не були під водою, а треба колись скидати скафандри». Зверну? Починаю розуміти. Збентежився Славко.